Jo felicito a tot el consistori i li ho agraeixo en nom dels oients que ja abans d'aquestes eleccions hagués dit que sí a la plaça de la cançó i mm -hmm. en aquell angle dels porxos on hi haurà porxo de la cançó sí. i on hi hauran uns recitals. I també us felicito per la bona idea de penso de posposar-ho fins a després de les eleccions mm -hmm. perquè abans s'haguessin pogut pensar que podíeu volgué passar gat per llebre sí. sí, sí, sí. i no cal. En definitiva, quan serà la inauguració de la plaça de la cançó a Mata de Pera? Mira, serà el dia 21 de juny i que ja la placa feta està tot a punt si o sigui, podria haver estat aquest diumenge que ve però tal com dius tu, segurament, molt bé doncs ens ha semblat de que es podria interpretar malament. Clar, no fos fet. cas que digués no, és que el senyor sí, va actuar el Víctor Peiró ja i aquesta repart. plaça per emportar-se més engrescament o més vots, i no cal. No, i no és això, no és això, no, és exacte que es creu que, que és positiu que hi hagi doncs, el porxo de la cançó a Mata de Pere uh -huh. i per tant, doncs, bé l'acord està pres i el dia de la festa serà el dia 21 de juny podrem preparar un calma i tranquil·litat i Clar. els ànims estaran assossegats el 21 de juny Vull dir, amb movuda que ja ara dèi serà. Molt bé, suposo que la televisió local i serà, i serà i espero que tu també siguis i que poguis fer algun tipus de programa, perquè ens agradaria molt que pues intervenir també. Allà estarem per el que convingi.